Грошей немає. Ти повинна це зрозуміти. Тоді мені доведеться народжувати. Більше ніде я грошей не проситиму. Мені приємно одержити їх саме від тебе. Тому на тебе чекають неприємності. А якщо... Макс проковтнув разом з рештками пива важкий клубок у горлі. Я стану на коліна і вибачусь перед тобою. Після того, як виставив мене круглою ідіоткою, а чи зможеш ти потім сповідатися алоці? І чи вибачить вона тобі те, що раптом сама виявилася ідіоткою? Чесне слово, легше заплатити. Без сумніву вона отримувала масу задоволення від своїх слів. І потім, невже від твоїх вибачень ембріон сам розсмокчеться? Ні, хлопче, торгуватися ми не будемо. Не питай, де я зупинилася, все одно не скажу. Подзвоню післязавтра. Якщо будеш... Волинку тягнути побалакаю з твоїми тестем і тещею. «Не радій даремно, телефончик я маю!» Вона підвелася і ходою переможця рушила геть. «Сука!» – процідив її у спину крізь зуби Максим. Навіть пляшкою замахнувся, щоб жбурнути в неї. Але де не нагодився сивий дідок з брудною дермантиновою сумкою? Розтягнув до порожньої пляшки руку, зазирнув в очі благально. Разом з пляшкою Максим тицьнув йому першу ліпшу купюру, яку видобув з гаманця. Кажуть, якщо подати жебракові, пощастить найближчим часом. Гроші дістала Алла. Максима не цікавило, де і як. Його цілком задовольнило те, що він написав розписку. Того вечора вони майже не розмовляли. Тома подзвонила, як і обіцяла, призначила зустріч, не рахуючи, запхнула конверт у сумочку, мовчки розвернулася і пішла геть. Коли він увечері повернувся додому, на нього чекала розкішна вечеря. Алла поцупила з весільних запасів пляшку шампанського і, розуміючи стан Максима, відкоркувала пляшку горілки. Рано вранці телефонний дзвінок Селоміць витягнув обох з обіймів сну. Трубку зняв Максим. «Доброго ранку!» – привіталась трубка тамариним голосом. «Я не спала всю ніч, думала, тільки не перебивай, гаразд?» При всьому бажанні Макс не зміг би її перебити. Напівсонний, він не зрозумів толком, про що йдеться, і сухість у горлі заважала говорити. І тільки гукнув щось незрозуміле. Та Алла якимось тільки жінкам, притаманним відчуттям, зрозуміла, хто дзвонить, відчула недобре, піднялася на лікті і сну як не було. — Розумієш, — Тамара говорила повільно, щоб на тому кінці дроту можна було якомога краще зрозуміти суть сказаного. — Природа все ж таки бере своє. Я не вірила, чесне слово, але закони одним словом я не можу. Думала, буде легше, але тепер зрозуміла. Не можу. Я вирішила зберегти дитину. Поздоровляю, вичавив себе Максим. Не поспішай з вітаннями. Мені потрібні гроші. Майбутній матері необхідне нормальне харчування, вітаміни і таке інше. І потім це все ж таки твоя дитина. Три тисячі доларів. Одразу або частинами головне, щоб я отримала від тебе цю суму. Більше після того в твоєму житті я не з'явлюся. Ти ненормальна. Яка є? Тепер її голос був жорстким, у ньому дзвенів метал. Три тисячі доларів, зрозумів? Інакше я уб'ю немовля і підкину трупик тобі під двері. Максима раптом занудило. Спазм стиснув шлунок, він впустив трубку і перехилився з ліжка. Але далі спазму справа не пішла, він ще нічого не їв, шлунок був порожній. Трубку схопила Алла Ти да синам спокій чи ні? Йому там що, погано стало? Мені було гірше Набагато гірше Я повторюю спеціально для вас, мадам Дитину я зберігаю Мені потрібно три тисячі баксів Інакше я підкину вам мертве немовля Ти, ти розумієш? Розумію А ти ще не все зрозуміла Я не на таке ще здатна те, що ви вже заплатили, буде моральною компенсацією, а те, що ви заплатите, забезпечить вам спокійне сімейне життя. Подумайте, о дев'ятій я дзвонитиму знову. Алла відкинула трубку, як слизьку гадюку.